Роберт Шеклі Варіанти Текст читає Сергій Робчук 20. Роботові дурниці Робот не завжди був таким, як тепер. Колись він знав пишноту юності. Він теж ходив у лаврах під вербовким небом. Він теж плакав у затінку, боровся за кохання, завойовував серця. Син Гефеста, справжній син землі, він був неохочим респондентом тих програмних світоглядів, які знаходять ідентичність тільки в схожості. Робота можна визначити як суму його взаємин плюс 44 кілограми металу і пластмаси. Роботи прагнуть м'яких речей, щоб краще оцінити свою твердість. Роботи з околисть міста Скененкаді страшенно люблять, щоб їх називали білими шкіряними людьми. Серед громади роботів не з'явився жоден Фройд, щоб це пояснити. Коли роботи ходять, вони випльовують гаряче мастило, точнісінько, як автомобілі. Роботи вдають, ніби їдять. Є чорний робот, що живе на 125-й вулиці та водить рожевий каділак. Є роботи-євреїв, вправні в екзегезі. Їхні механічні частини скрапують курячим жиром. Є роботи-гомосексуалісти, які танцюють і насолоджуються. Колись один молодий робот зайшов далеко від свого заводу. Загублений самотній, він йшов по густому лісу. Яку добру пам'ять мав наш робот? На нього знайшло своєрідне божевілля. Туманність бажан здавалася реакцією, з якою можна жити. Робот вважав, що мішки недосконалий, але милий. Така була закладена в нього програма, і робот знав, що він не знає, як позбутися її. 21. Голоси предків пророчать прогнозованість експериментальних психозів, створених експериментальними психами. Мішкіне, заходь. Тобі нема чого втрачати, крім твоїх упереджень. Ціна допуску – твій засновок. Ну ж, бо Мішкіне, хлопче, забудь ту нудний старий клопіт через потрібну запчастину. Позбудься його і живи тут і тепер. Повісь свою логіку отут. Єдиний спосіб вийти за межі систем повторення примусу полягає в новаціях. У сингулярності замість регулярності. Ти ніколи не маєш прогнозувати свою реакцію. Ти маєш іти по світу, наче це таки світ. Мішкіне, ти й не маєш жити так? Наче твоє життя готування до життя. Підготовка ілюзія. Те, до чого ти, як думаєш, готуєшся, це те, що ти робиш безпосередньо тепер, тобто готування. Князю Мішкіне, я прошу тебе прокинутись і збагнути, хто ти. Ти шукаєш об'єкт, зафіксований у твоїй пам'яті, наче камінець у неглибокому ставку. Може, це й зворушливо, але не переконливо. Ти думаєш, ніби маєш шукати й далі? Просто тепер ти можеш покласти край майбутнім пошукам. Навіть не знаючи про це. Мішкинен, ось я й це, яке ти шукатимеш. Я загубив свій улюблений черевик за прикрих обставин, а Мішкін тепер знайшов його. Мішкіне, він просто тут святий граль. Слово честі, він знайшов загублену Атлантіду. Хай могрець, він знайшов загублену німецьку міну. Хай буде проклятий, якщо він не потрапив на гріб господній. Цей напад на твою мету смертельно небезпечний. Але йому не слід чинити простодушний опір. Деякі речі, які пожирають нас, стимулюють нас. Інколи нам треба спокійно дозволити, щоб нас з'їли. Відчиніть браму! Нехай пройде Мішкін! Я відчуваю витік пам'яті. Тут хтось неуважний. Мішкін знайшов білу богиню. А також горщик золота і край веселки. Таємну печеру, де живуть сирени. Могилу Карла Великого. Залу Барбароси. Сивільні книги. Філософський камінь, якщо назвати бодай малу частку. 22. Мішкін жив у гарненькому будиночку з гарненькою невеличкою дружиною, гарненьким маленьким виноградним кущем. Майже все, що він мав, було гарненьким і невеликим. Були, звісно, винятки, а саме гарненький великий пес, аж ніяк не гарненький великий стілець, зовсім не гарна маленька машина. Тим не менш, майже все інше було таким гарненьким, яким тільки може, і таким маленьким, як можна сподіватися. Одного дня в спалах майбутнього. На перший погляд він здавався старим. Сиве волосся, непевна хода, сланява нижня губа, вицвілі очі, вкрита рудими цятками рука. Усі стверджували, що йому вже за 70. Тож яким був подив, коли з'ясували, що його справжній хронологічний вік лише 23 роки? «Одна подія зборознила мене так», тремтячим голосом проказав старигань. «Мабуть, була напроти тяжка», припустив Мішкін. «Ще буде», відказав старий. «Бачте». Внаслідок одного хибного перемикання в просторово-часовому континуумі я пам'ятаю про подію, яку переживу тільки в майбутньому. Дієслівні часи трохи плутані, але я певен, ви знаєте, що я маю на увазі. Думаю, так, погодиться Мішкін. Але якою була, чи то ще буде, подія, яка вже так разюче змінила вас. Юначе, відповів старий гань. «Я був там, де земля провадила свою останню і найбільшу битву, проти чорних пекельних створінь із далекого Арктура. «Розкажіть мені про це», – попросив Мішкін. «Я саме й збирався», – проказав стерегань і вмостився якомога зручніше, дбаючи про ламкість своїх кісток. 23. Земля проти чорних пекельних створінь із далекого Арктура Космічний корабель капітана Джона Макруя XK-12X класу Супердредноут Патрулюючи за південним гребнем Зоряного поясу, першим уловив сигнал, про який невдовзі дізналася і стала боятися вся Терра. Але це було на початку. А перший натяк на щось недобре надійшов від радиста другого класу Ріпа Галідея, що прийшов у капітанську каюту зі стривоженим виразом свого непоказного, сіяного ластовинням обличчя. "Сідайте, Ріпа", гаркнув капітан. "Чого ви пите?" Лей Панхао, наш приязний кантонський куховар, заварив якийсь Високоенергетичне какао, яке справді б'є в голову. А як щодо солодкого печива, спеченого зі справжнім марсіанським шоколадом? Ні, дякую, капітане. Саме зараз нічого. Тоді відхиліться назад у цьому зручному кріслі, а ми послухаємо, що у вас на думці. Рібгалідей відхилився назад, але з дрібкою шанобливої пильності. Тієї пори, коли всі начальники дотримувалися досконалої безкласовості, переважала крайня неформальність. Ця система працювала бо підлеглі задовольнялися своїм становищем, ніколи не зазіхали на щось більше і завжди дотримувались досконалого ступеня поваги. Що ж, сер, я... Будь ласка, Ріпе, жодний серів у цій каюті. Називайте мене просто Джон. Гаразд, сер. Джоне, я, як звичайно, прослуховував радіодіапазони 6B2, але цього разу скористався випадковим селектором точного налаштування, просто щоб побачити, як він працює. Якщо ви, сер... Пам'ятаєте рівняння Талберга Мартіна? Вони постулюють. Капітан усміхнувся і простяг шруку м'язисту рожеву долоню. Ріпе, радіо, ваша сфера. Я лише межгалактичний далекобійник. Я ніколи не виходив за межі сигматичних серійних трансформацій. Тому розмовляйте простою мовою, що ви там зловили. Сигнал. похапцем відповів ріп. Він був достатньо гучним, щоб куснути мене за вухо, перш ніж програма урвала його. Капітан кивнув головою. Тож немає причин для тривоги. «Певно, то був зоряний радіоефект?» – Галіди похитав головою. «Не поблизу від нас». – Відхилення зареєстрували. «Неможливо через нашу теперішню швидкість і координати». «А це не може бути механічно створений електростатичний ефект, можливо, спричинений концентрацією космічних уламків, які труться один об одного?» «Ні, сер, не може. Характер конфігурації цілком відмінний. Ба більше, почутий сигнал мав частотну модуляцію». Капітан тихо присвиснув. Такого не міг спричинити жоден природний розряд. «Так, сер, Джоне, на таке здатне тільки розумне життя». Хм, замислився капітан. «А є шанс, що це передає якийсь наш корабель?» – із надією запитав Ріп. Капітан похитав головою. «Найближчий корабель земного патруля, очевидно, перебуває по той бік Фіони-2. Ріп тихенько свиснув. Я боявся цього». «Це означає, – кивнув головою капітан, – що ми щойно контактували з інопланетним розумним життям, Цілком невідомого нам типу і швидко наближаємося до нього. Це перший контакт землі з інопланетним розумним життям, тихо сказав він далі. Думаю, вам краще сказати Марву Пейнтеру, що нам потрібно якомога швидше перекласти ці інопланетні імпульси. Ластовиня ріпа Галідея потемніло від раптової блідості, що знайшла на його обличчя «Чоне, я йду на своє місце, тобто сер. Двері ковзнули вбік, даючи пройти рудому радистові. Опинивши сам, капітан Сидіві роздивлявся стереографії дружини та трьох своїх синів. Випив склянку віскі серед цілковитої тиші, потім натиснув кнопку внутрішнього зв'язку. Повідомив команді, що поки не доведено нічого, всі діятимуть на основі припущення, що відбувся контакт з інопланетним життям і невідомими намірами. Але не згадав прорівняння Ренда Орея, які провіщали недружній перший контакт з ймовірністю 98,7%. Він мав наказ не розкривати цього, поки остаточно не з'ясують намір сигналу. Очікування лиха лише зашкодить ефективності налагодженого функціонування машини, яка стала командою. Інженер Даф Макдермот важко ступав уздовж невисокої платформи, потім зупинився для перевірки показників роботи двигуна в 20 за годину. Ці стрілочки спокійно стояли на зеленому полі, як і мали. Але Макдермот не міг не дивитися на них бо знав, що до миті контакту лишилося всього 2,45 години. «Який, по-твоєму, вони мають вигляд?» – запитав Енді Томкінс, другий помічник напарника інженера. Під його зичливим бездумним обличчям пістрибував випнутий борлак. «Як щось із пекла?» – відповів МакТермут. Про цю відповідь він згадає згодом і запитуватиме себе, чи тут не було якогось елемента, дискредитованого уявлення про стимульоване стресом передбачення. Марв як успіхи?» – запитав капітан. «Досить добре», – відповів Марв Пейнтер, сором'язливий, худорлявий, рудоволосий кібернетичний геній. «Ми отримаємо читабельний текст. Щойно я під'єднаю цей 0-0-вий ренегеративно-імпульсний режектор у схему обробки зображень і підключу модуль перекладу до дворівневого модулю вводу даних комп'ютера». «Ти маєш на увазі, що ми не зможемо зрозуміти сигнали?» – запитав капітан. «Пусте, звісно. Це буде неточний переклад, бо ми не маємо словника, щоб порівняти. Але якщо налаштувати комп'ютер на вибір звуків на основі ймовірностей, значення і підтримувати постійний зворотній зв'язок задля увиразнення ієрархічних відмінностей, тоді ми отримуємо точно аналогічне прочитання. Але це сер лише моє непевне уявлення. Якщо ви захочете спробувати інший підхід...» Марве урвав його Макрой. Перший закон міжпланетної співпраці полягає в тому, щоб дати змогу діяти тим, хто може, а ті, хто не може, нехай сидять у вітальні, колупаючи з пальцем у носі, заткнувши рот і попиваючи каву. Я лише водій космічного корабля, а ви тут кібернетик. І те, що ви кажете, слушне, поки ви говорите мовою вашого справді вузького фаху. Капітане, дякую за вутою довіри, проказав Марв, сайнувши усмішкою. Якби уряди на землі працювали так, як ви керуєте кораблем, людство було б у безпечному плаванні. Не треба цього тепер, проказав капітан із сердитою старомодною скромністю. Я лише дотримуюся правил, послоговуюсь звичайним здоровим глуздом, поєдную правосуддя з милосердям, трактую кожну людину як повноцінну світову систему і самодостатню мету, попри соціальні відмінності, накинуті функціональним рейтингом. Те ваше ще працює? Марв увімкнув апарат. Засвітився відеопрогравач, показавши внутрішній простір інопланетного космічного корабля. Там, за пультом управління, сиділо якесь створіння. Воно було двоноге, але на цьому вся схожість із людиною і починалася, і закінчувалася. Створіння було чорно-зеленим, метр 90 заввишки, з масивною будовою тіла. Воно, здається, малоохітиновий екзоскелет. З лоба росли антени, а очі на циліндричних виростках були розведені в боки. Створіння мало великий широкий рот, у якому виднілися два ряди загострених білих зубів, як у акули. Чужинець заговорив. Щиро вітаю вас, нижні хробаковидні і навряд чи розумні форми життя. Я та нато спишний, з як у Бога Смерті, головнокомандувач Малахітового роду, господар форту Шуліка, надзвичайний герцог О'Нілс і такі інші титули, і спадкові надані. Мерші навколишки, низьконароджена потолоч, і догаджайте тому, хто вищий від вас розумово, морально та фізично. Назвіть своє ім'я, ранг, серійний номер, і поясніть двадцятьма словами, а то й менше, чому я не маю розтерти в кашу ваші херляві кістки. Прийом. Комедно він говорить, мовив інженер Макдермот. Комедно і паскудно. Зосереджено нахмурився капітан. А ще й дивно. Значна частина такого ефекту, пояснив Марв, спричинена тим, що комп'ютер шукав аналоги мови інопланетянина в найближчих земних ідіомах, добираючи вирази, наявні в його блоках пам'яті. Тому, звісно, це звучить трохи дивно. Але чи емоційні та інформаційні коннотації бодай приблизно слушні? запитав капітан. Боюся, що так, пригнічено мовив Марв. Тоді, схоже, що в нас проблема. Моє перше враження цей інопланетянин недружній. Це й моє враження, похнюпившись, підтвердив Марв. Сер, я думаю, він чекає відповіді. Я відповім, мовив капітан і вімкнув мікрофон. У його голові кипіли гнівні слова, наче газ, що розширюється згідно із законом Бойля. Проте він змусив себе активувати. Міжособистісні рівняння Мартінса Тернера, які були частиною гіпнонавчання кожної людини, вищої від четвертого рівня розуму. Капітан Миттю став крижано-холодним і здатним до об'єктивних суджень. Він думав, я чув слова, які можуть або не можуть представляти об'єктивну реальність. У будь-якому разі я не відповідатиму емоційно, а намагатимусь а. об'єктивно підійти до ситуації, б. керувати нею, якщо можливо, в інтересах землі та людства. Слава Богу, за загальну семантику Альфреда Коржибські, думав капітан, а в мікрофон сказав. Вітаю, таната сепер, я командир цього корабля. Моє ім'я, Макрой. я приязний і мирний, як і вся моя раса. Я хочу бути в гарних стосунках із тобою, і щиро сподіваюся, що ти хочеш бути в гарних стосунках зі мною. Кров піти глум. вигукнув пишний. Я чую запах крові мерикуна. До біса гарні стосунки, не мира меч. Нехай пазур подряпає інший пазур. «Сміливість завжди сміливість. Якщо вони одразу не впадуть, то вчи, то вчі знову!» Навіть коли зважити на аналогії, які призводять до анахронізмів, мовив капітан. «Цей тип видається мерзенним, історичним і морочливим». Капітан увікнув мікрофон і запитав пишного, чи ситуацію не можна вирішити мирно. «Мир – то для коменянських гоміків!» – глузливо кинув інопланетянин. «Але я маю пропозицію». Ви можете обрати негайне знищення небезпечною силою наших убивчих променевих гармат, після якого наш космічний флот розтрощить ваш, і згодом ми завоюємо Землю і імплантуємо спеціальні радіоконтори в мізки всіх людей, завдяки чому вони стануть нашими рабами, зазнаватимуть різних нещасть, гірших за смерть. Або ж ви можете обрати альтернативу. Яку? Майже те саме. Тільки ми будемо лагідніші, якщо ви не чинитимете опору обидва варіанти неприйнятні. Похмуро мовив капітан Макрой. Тоді я можу лише сказати «Стережіться, не входьте в клич і нехай на розумніше створіння виграє. І пильнуйте чужеземцю земцю завжди, бо я та хлопці хочемо просто вибити все лайно з вашого кодла. І ми не будемо розводитись про те, як нам діяти». Капітан скінчив передачу і Похмура наказав людям увімкнути бойові пости. Подумки нормалізував температуру тіла і рівень адреналіну, бо мав відчуття, що настала пора тяжких. 24. У місці розташування, кого годі передати просторово-часовими еквівалентами, зустрілися три істоти. Залі для мити зустрічі вони набули земної подоби, хоча це не було нормальним для жодної з них. Лідер, визнаний завдяки етичному розвиткові, називав себе К, щоб до нього можна було якось звертатися. Навколо його героїчного тіла і велично посадженої голови, світився слабенький німб. «Нема потреби щось пояснювати», – сказав Ка. «Усі ми, що зібралися тут, знаємо, що космічний флотам Землі і Супербуму судило зіткнутися згідно з незмінними законами дуалізму. Знаємо й те, що Земля представляє, багато добрих речей, які ми схвалюємо. Натомість Супербум – це втілений процес зла і справжній осередок погані». Думаю, зайве згадувати, що для наших власних інтересів украй важливо, щоб земля перемогла всій битві. Крім того, ми усвідомлюємо, що з огляду на теперішню ситуацію земля без нашого втручання має справді невеликі шанси, чи всі ми згодні, що в нас немає потреби обговорювати ці питання? Інші дві істоти знаками засвідчили свою згоду. Одна з них, де Ау, сказала Я теж згоден, що немає потреби обговорювати те, що очевидно для нас. Отже, лишається єдине питання якої форми має набути наше втручання, і якої миті воно має статися? Менінг третій стута проказав. Мій аналіз узгоджується з попередньо сформульованими аналізами. Лишається тільки запитання, що ми маємо робити і коли. Але немає потреби ставити його, бо його вже виснували і поставили. Боюся, мовив Ка, що ми не можемо дозволити собі допомогти Землі жодним способом. Співрозмовники здивовано глянули на нього. Земля мусить впоратися сама. Мовивка, з причин, які стануть очевидними для вас, якщо ви присвятите певний час десятому рівневі раціоналізації фурну. Співрозмовники так і вчинили і отримали таку самовідповідь, як і К. Важкий результат, підсумував Менінг. 25. Служба аварійного постачання Ми постачаємо те, що вам треба і коли вам треба мовив містер-монітор. «Саме така послуга мені й потрібна», – сказав Мішкін. «Звичайно, ви отримаєте її. Кожен отримує. У нинішньому, дедалі складнішому світі, справді марно сподіватися, що люди самі вирішуватимуть свої проблеми. Вони б тоді не мали часу ні на що інше. Люди мусять робити свої справи. Наша справа – постачати все потрібне, щоб вирішити проблеми інших людей. Ваша справа, мабуть, якась інша. Ми робимо свою справу, а ви маєте змогу робити свою справу». У такому разі кожен задоволений. Це звучить на добре, щоб бути правдою, зауважив Мішкін. А то підтвердив містер-монітор, Річ кам'я потрібна, заявив Мішкін. Це запасна частина до двигуна, її номер L1223A. Почути це виконувати. Ви готові платити за цю запчастину? Усі витрати моїм коштом. Ви клієнт, який мені до серця. Запчастина номер L1223A до двигуна вже їде до вас. Містер Монітор показав Мішкіну високі оцінки своєї праці у виданнях The New York Times, New York Magazine і Village Voice. Усі вони були несамовитим вихвалянням. Чи могли бути ще кращі рекомендації? Містер Монітор пішов. Мішкін сів на колоду і чекав. Через кілька годин він блочив гуркіт мотоцикла. Побачив чоловіка в шкіряній курці з бахромою і замшовій шапочці, який їхав по лісу. До багажника мотоцикла був прив'язаний великий пакунок. За 50 метрів від Мішкіна Мотоцикліст наїхав на наземну міну. Вибух розшматував чоловіка, мотоцикл і пакунок. Як прийшло, так і пішло, підсумував Мішкін.